Пригода 10 Анжеліка. Сьогодні нарешті приїхав з курорту Ромка. Я з таким нетерпінням чекав його, і от нарешті він приїхав. Щоб зустрітися з ним, я навіть на кілька днів приїхав із села, де гостював у діда з бабою. Ромка був якийсь розгублений і незвичайний. Що таке, питаю? У тебе якісь негаразди? Та, махнув він рукою. Не питай. Не лякай мене, кажу. Якась біда? Нема в мене вже чарівних окулярів, зітхнув він. Як? На дні Чорного моря вони. Анжеліка викинула. Яка Анжеліка? Топ-модель. Майбутня шоу «Зірка». Ну, ти даєш. Такі зв'язки, ну, розказуй швидше. Ну от, приїхали ми на той болгарський курорт. Оселилися в крутому пансіонаті. Людей небагато. Свій пляж. Купання прекрасне. Але однолітків моїх жодного. Лише кілька дрібних дошколят. Батькам добре. Вони в мене преферансисти. І тато, і мама. Ну, є така гра в карти «преферанс». Знайшли собі таку ж завзяту пару, теж чоловіка і жінку. І зранку до вечора записували пульку. Так це в них називається. Тільки й чути. Сім перших, вісім третіх, я віст, я пас, тотус, мізер, ви без двох, лізьте на гору. А мені сказали, купайся, загоряй, читай книжки, бо вже очманів від того комп'ютера і телевізора. Перші два дні я нудьгував страшенно, а на третій день лежу я голічерева на піску біля води, і раптом з моря виходить незнайома дівчинка, ну, може, трохи старша за нас, наче Венера з піни морської. Красючка, неймовірна. Що, краща за ритку скрипаль? Та... Твоя ритка-скрипаль може сховатися. Ритка-скрипаль порівняно з нею служниця, попелюшка з першої дії до перетворення. Сама чорнява, а очі сині великі з мохнатими віями. У вушках сережки з перлинками і струнка, як тополька. У руці тримає мушлю, ну таку, знаєш, отаку як великий равлик. І йде... Прямо до мене. Я підхопився. А вона так, наче ми тисячу років знайомі. «Привіт!» От, притули до вуха. І сама притуляє мені мушлю до вуха.